Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Herlig Historie. I denne episoden så skal jeg og min kjære venn Julie diskutere migrasjon fra Norge til USA og The American Dream. Og vi har da tatt for oss en problemstilling som er Hvordan har norsk kultur påvirket USA med tanke på migrasjonen på 18- og 1900-tallet? Og Julie, kan ikke du fortelle oss litt om utvandringen til USA? Jo, utvandringen til USA den skjedde i tre bølger. O den var fra mellom 1830-tallet til 1920-tallet. Og ehm um, det var 800.000 nordmenn som forlot Norge og de flyttet til andre land. Eh uh, ikke bare USA, men i fleste dro til USA. Og den første bølgen var fra 1866 til 1873. Og da dro 111.000 nordmenn fra Norge. Og da var det når det i preg dag overbefolkning og ekonomisk kriser. Men nøden i Norge var ikke verre enn den var i morgenen. Han var flest gårdsbrukere fra indre fjordbygder på Vestlandet og øvre fjellbygder på Østlandet. Og det var vanligst at mannen i familien flyttet først og etablerte seg i USA, og så kom kona og barna etter han. Og så fortsette vi med den andre bølgen, og den andre bølgen var fra 1880 til 1893. Og i den andre bølgen så spredde den utvandringen seg fra, eh, fra de fjellbygdene, da, til lavlandet og til kysten. Og da var det like mange som utvandret fra bygdene og byene. Så det var som dro fra byen, ikke bare folk som kom fra bygda. Eh, det var 250 000 utvandrere fra Norge. Eh, 1992 var et toppår och då dro hela 28000 människor från Norge till USA. Och så kom Military Land wavegen och den bølgen, og de var fra 1900 till 1910 sånnt trend. Och i den trendvågen så kom 200000 utvandrare från Norge till USA. Och det var flera tidigare utvandrare som kom tillbaka till Norge så var till det till dels stark igenimandring. Det var, de var ofta enkelpersoner, og da særlig menn, de siste ti årene som... Ja, så da tenker jeg også det er litt viktig å se på The American Dream. Og dette här var da et sett av idealer, altså demokrati, frihet, rettigheter, mulighet og likhet, hvor friheten omfatter muligheten for framgang og suksess, og en mulighet til samfunnsmessig mobilitet ved å klatre i samfunnet for familien og barna. Det skal oppnås ved hardt arbeid og villekraft i et samfunn med få hindringer. Det er en drøm mange nordmenn som emigrerte til USA hadde. De så på USA som mulighetens land. Så mange nordmenn dro til USA på grunn av denne drømmen, og de ble fristet av idealene de hadde i USA. Nye muligheter og bedre ledning for. Private som eventyr lyst og muligheter for arbeid andre steder hadde mye å si for utvandringen det også. Så eh, er det også viktig å ta for seg noe som heter Amerikabrev, og dette her handler da om kontakten mellom utvandrene og familien og venner deres hjemme. Det blev jo på grund av disse såpasste Amerikabrevene. Når de først hadde kommet seg til USA, så sendte de brev som fortalte om kampen for å finne seg til rette i det nye landet. Livet i USA var sjelden helt som de hadde drømt om, og hjemlengselen ble iblant veldig stor. Etter hvert fant mange seg til rette i USA, og de skrev brev om hvor fantastisk det var. Om hverdagen og allt som beskeistret og forskrekket dem. USA var annerledes enn Norge, og ofte friere og mer storslott og moderne. Etterhvert ble disse brevene og utvandringen en drivkraft i seg selv. Det var mange som ønsket seg en, et nytt og bedre liv i Amerika. Ja, og det er jo flere grunner også. Det var enorm folkevekst i de norske bygdene, og det førte til relativ overbefolkning. Da. Og når det er overbefolkning, så da er det jo få ressurser til folket. Och det ökar chansen för att det blir för lite mat för exempel, för lite dricke, eh dårme husly och värme. Och så altså, där är ju mer då. i 1870-åren så var Norge präglat av ekonomiska kriser både inland och i utlandet. Och det var två grunder till att många norrmen emigrerade till USA. Men, men dette er likevel ikke grunnen til å at var nød og elendighet i Norge, fordi i sammenlignet med andre europeske land så hadde Norge en forholdsvis høy levestandard og sterk økonomisk vekst. Også politisk og religiös undertrykkelse som årsak til utvandring var i hovedsak aktuellt de første tiårene etter at utvandringen startet. Og da tenker jeg at vi kan prøve å oppsummere litt denne... Problemstillingen vår. Hvordan har norsk kultur påvirket USA med tanke på migrasjon? Og da tenker jeg, Julie, hva av de norske fotsporene ser vi i USA i dag? Vi ser jo for eksempel i TV-programmet Alt for Norge. Der er det jo norske ja. som prøver å finne tilbake til... Ja, til sine kjære norske forfedre og forfyllinger. Men så i USA da, så har de såkalte slektstreff for alle sammen som har norsk bakgrunn. Og i de slektstreffene så går det med bunad og Her er det liksom norske da. Ja, og det som er veldig omsomt på disse slektstreffene, det er jo at de kårer faktiskt sin favorikte bunad, og de har konkurranser for bunader og eh, mye sånt. Og en annen ting som er veldig morsomt å se, som jeg fant i en dokumentar på YouTube om norske amerikanere, det er at det finnes hele byer i Amerika som har vikingtema, hvor for exempel barneskolen heter Viking Elementary, eller sånt, og de har også mange norske-amerikanske youth camps, som for eksempel en som heter Massemoro ved Eau Claire i Wisconsin. Men en ting som også er viktig å se på er hvordan mener du, Julie, at USA har blitt påluttet av andre land? Uh, USA, det er jo masse flykk fra mange forskjellige kulturer i USA da. Mm -hmm. Så det er jo for eksempel mye en fritilse fra for eksempel fransk, og spansk kultur, og den arkitekturen. Mhm. Mm um, men det er jo sånn at hver stat de har sin egen lov, men der er noen de få felles for hele landet. Og det er jo ikke sånn i alle land. Nei. For eksempel i Norge så har vi jo, vi har jo fylker. Men de har ikke like mye bestemmelser bestemmelse over seg selv, eh, som staten svar Ja, og så tenker jeg også det är viktig å, som du nevner, det er veldig mange forskjellige kulturer i Amerika. Så man ser mye trekk eh, fra både eh, asiatisk kultur, med mange spisestäder. Man ser mye eh, om eh, italiensk kultur rundt New York ved at det er mange fra Italia som emigrerte dit ja, så jeg tenker at det er viktig å tenke på at selv om Norge kanskje hadde eller har hatt stor påvirkning på USA, så er det også veldig viktig å tenke på de andre kulturene som også har hatt en påvirkning ja men da tror jeg faktisk at vi runder av denne episoden her. Yeah. Tusen takk for at du kom og besøkte oss i dag, Gule. Ah, takk for at vi kom med. Ja, tusen takk. På gjensyn.